Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő pályi márk. Belső közlés 1995 óta Berlinben él, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos kapcsolódási pontjai vannak Magyarországgal, Budapesttel. Németül és magyarul is ír a mai vendégem, Dalos György, író, eszélyista. Nagy szeretettel üdvözöllek. Köszönöm. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Kezdjük rögtön onnan, hogy mi látszik onnan, mi látszik Berlinből, a hazai iratállami életből, és mennyire látszol te onnan Berlinben itthon? A második kérdésre könnyebb a válaszom. Én tulajdonképpen amikor, hát először a műveimmel költöztem át Berlinbe, mint hogy itthon nem adták ki, utána személyesen is, ezzel én a magyar irodalomban egy speciális helyzetbe kerültem, amit lehet úgy is mondani, hogy peremre, de úgy is lehet mondani, hogy valamilyen módon egyszerre vagyok, kívül is, belül is. Tehát eljut hozzám minden. Ami irodalom továbbra is izgat, hogy mi történik Magyarországon, hogy milyen új könyv jelenik meg. Sőt, most már az ésbe is könnyen be tudok a reklámokon keresztül hatolni. De élek egyszerre egy, nem azt mondom, hogy német, hanem egy berlini. Irodalmi életet, ez azért különbség, mert sokkal kelet európaik sokkal kozmopolitább, mint más német városoké. Jobban hát sűrítette mindazt, ami erre a régióra jellemzik, ez a város, gondolom én. Tehát ami orosz, ami lengyel, ami román, az valamilyen mértékben ott van Berlinben. Ez egy sokkal erősebben, és már a nyugat-berlini időszakában is, egy sokkal kozmopolitább világ volt, és ennek a fal volt az oka. A, amikor fölemelték a falat, akkor a hidegháború jegyében nyugat-berlint elkezdték támogatni, és arról volt, vagy mondjam, a legnagyobb mondjuk az volt, hogy ugyanolyan pezsgő kulturális élet legyen, mintha nem lenne a fal. Ennek következtében peskőbe a kulturális élet, mint más német városokba. Tehát a mondjuk a berlini művészprogram jó voltából rengeteg művész fordult, meg a ligeti. Juri barátom, a zeneszerző, annak az volt erre a meghatározása, hogy Nyugat-Berlin az a furcsa ketrec, ahol azok vannak, azok a szabadok, akik be vannak zárva. Ez a ketrettsége mennyire van meg a mai napig? Hát ez, ez nincs. Szóval az történt, hogy egyrészt Kelet-Berlinnel együtt egy európai méretekben igen nagyvárossá nőtte ki magát. Miközben az ember pontosan az orrában még érzi azt, hogy az egykori Kelet-Berlint ha ott jár. Hát igen, de aki nem, és rengeteg olyan nyugat-berlini volt, aki sose járt Kelet-Berlinbe, és rengeteg olyan nyugatnémet, aki sose járt az NDK-ba. Na most én például azt tudom, hogy ha Prenszerbergből, vagy Mittéből elmegyek valakit meglátogatni Wilmersdorfba, az egy nagy út. És én az előtt mindig azt hittem, hogy ez azért nagy út, mert a Friedrich Strasse-nél ellenőrzés van, és ellenőrzés van, és mert két világ nem, De ez az most nem azért nagy a hanem ahogy, ahogy New Yorkban se lehet csak úgy végigmenni a városon. Amúgy az, hogy te ott is kapsz díjakat, sok művedet előbb bírod meg német nyelven, mint magyar nyelven, említetted azt, hogy csak van egy ilyen két gyökerűséget, vagy nem tudom, hogy mennyire gyökerek ezek. Mennyire gyökeresztél be Berlinbe, mennyire vagy te ott a német irodalmi életnek egy meghatározó alakja, mert innen úgy látszik, hogy nagyon, és ennek fényében mi történik ebben a magyar irodalommal, azért én még ehhez visszamennék egy picit. Na most a minden panasz nélkül mondom, hogy ami a díjakat illeti Magyarországon nem vagyok elhalmozva. De ott igen. Hát ott vannak díjén. Mondjuk a Lipcsei könyv, Nem, a nem a magyar, mondjuk Magyarországon mondjuk egy na, Nagyon büszke vagyok a Füst Milán díj, de hát félek is Milán Bácsitól, mert ő egy szigorú személyiség volt. Odakint ugye az én jelenlétem nem, körülbelül a hatodik könyvemmel a körülmetéléssel futottam be. Tehát tulajdonképpen elég késen, elég lassan, de ami igazából az én ottani ismertségemnek Segített, az a frankfurti könyvásár volt 1999-ben, amelyen német nyelvterületen 100 könyv jelent meg. 100 magyar könyv. Na most, abban az időben a németek hozzám kötötték ennek a könyvárságnak az irodalmi megjelenítését, és ennek folyamányaképpen még mindig az van, hogy néha időnként, mint egy ilyen kis piros gombot megnyomnak, hogy mi a vélemény erről, véleményem erről meg arról. Na most sajnos én egy elég szomorú tapasztalatról kell, hogy beszámoljak. 99 után, és különösen kertész Nobel déja után, a magyar irodalom elérte azt a maximális kiterjedését német nyelv területen, ami addig nem volt, tehát az első húsz külföldi idegen nyelvből fordított művek között ott voltak a magyarok valahol a 13.-14. helyen, és ez volt a csúcs. Ez annyit jelent, hogy minden könyves volt van. Mindig volt magyar könyv, és a német értelmiségnek ha irodalom iránt érdeklődő része, ha Magyarországról volt szó, akkor persze, akkor Konrad, Kertész, Szabó Magda, Mádas Péter, Eszterházi, Eszterházi Péter, és ez határozta meg egy bizonyos szempontból a Magyarország képet. Ma, ha a közéleti és akár irodalmi érdeklődésű német olvasót kérdezik, azt mondja, hogy Orbán vona, maximum gyurcsány, tehát eltorzult valamelyest a politika által a Magyarok iránti érdeklődés, noha jelen vagyunk, és megjelennek jó könyvek. De az egyik dolog, ami történt, ez, hogy a politika elszívta a levegőt, a másik, ami történt, hogy természetesen ott is megváltozott a könyv kiadás helyzete. Itt folytatjuk egy rövidebb zene után. O, oh, wie sie wohl im Mai! Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei! Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und windend, und finster ich liebe Von Liebe um Liebe, von einer schönen Leid, Von Herzen und von Küssen, von Wunder und Seeligkeit, Von Wunder und Seeligkeit. Und als die Hähne krähten, da warf mein Herzer wach, Nun sieht sich hier alleine, Oh, hey, look at it Schubert Winterejzét hallották Dietrich Fischer Disco előadásában. A vendégem Talos György író, és ha már említetted a körülmetélést, hogy sokadik könyvként ebbel futottál be Németországban, ebbel futottál be Berlinben, azt gondolom, hogy a magyar irodalmi életben is ez egy meghatározó regényed volt. Miközben vannak előtte is nagyon fontosak, meg utána is, mennyire gondolod ezt egy meccéspontnak, egy nagyon fontos állomásának a te életművetben? Én eredetileg lírikusként indultam, és az első kötetem az verskötet volt 1964-ben, és utána jött egy, hogy mondjam, elég hosszú szünet, 19 év publikációs szünet, ami a könyveket illeti, és én közben megváltoztam, költőből átmentem prózaíróba. Politikai, belső, tehát mennyire hatott az a 60-as évek politikája, rád a tekintetben, hogy a lírikusból lett egy prózai? Hát valószínű, hogy az én alaptermészetem nem a líra volt. Tehát én bármilyen költői formában tudtam verset írni, de a szemléletem ami abból líra volt, az a kamaszkori szentimentalizmus. A másik dolog, hogy a rendszerrel való szembekerülésem okából, ami, hát hogy mondjam, egy furcsa kerülés volt, mert legalább fele részben a rendszernek volt igaza hozzám képest. A másik része azonban az, sőt, három könyvem akkor nem jelenhetett meg, és amikor 1990-ben először adhattam interjút, én köszönhetet mondtam a kommunista kultúrpolitikának, mert három rossz könyvem nem jelenhetett meg. Tehát nekem volt arra időm a 60-as, 70-es években, hogy gondolkodjam, és mondjuk az öncenzúrával se volt bajom. Bocsánat, ha már itt öncenzúráról, meg a 60-as évekről beszélünk, akkor ugye ez a per, amit említesz, ez a 68-as, úgynevezett Maoista per, ami után többek között téged is, harasztít és is, elítéltek hosszabb, egy rövidebb ideig talán hét hónapi felfüggesztetre, hogy... Ma 50 év távlatából, hiszen ennek pont 50 éve. Ma, hogy látszik, akár a te akkori politikai éned, akár az akkori maoistaper, akár az erről megírt hosszú menetelés, mint ami ezt rögzítette, vagy ez volt az alapélménye mondjuk. Semmivel sem értek szinte egyet abból, amit akkor képviseltem, és teljesen azonos vagyok azzal az emberrel, aki akkor ezt gondolta. Ugye az én problémám az, és ezt nem tudom, hogy ez mennyire általános, hogy mivel én nem egyszerűen kommunista voltam, hanem egy bizonyos fajtáját képviseltem, egy éles, radikális fajtáját, és ennek sok tekintetben ma az ellenkezőjét képviselem, de soha nem tudok úgy képviselni valamit, hogy ne reflektáljak magamban arra, hogy mondtam és gondoltam én már ennek az ellenkezőjét. Hát amúgy azért a 68-as generációval nem csak Magyarországon megtörtént ez a fajta szembekerülés vagy szembenézés nagyon sokakkal. Van, aki még élesebben került szembe az akkori ilyennyével, de térjünk oda-vissza, hogy mennyire volt tényleg kulcsregényed, vagy mennyire kulcsregény, ami a, a fiatalok a körülmetélés, amiben szintén ott van a rengeteg ö, saját személyes élményed is, és amivel Hát Berlintán befogadott, mint írót? Most a... Körülmetélés. Hát Magyarországon tulajdonképpen ezzel, hát megjelent előtte az előtörténetek című kis kötet, aminek különösebb visszhangja nem volt, akkor egész másról szólt már a világ. A körülmetéléssel valamelyest Magyarországon megérkeztem, de egy bizonyos módon érkeztem meg, tehát... Eh, Más, hogy mint Berlinben? Teljesen máshogy. Hát a, ugye Berlinben az első, mondjuk öt könyvem, az olyan volt, ami nem jelenhetett meg Magyarországon, és engem ugye elsősorban mind diszidenst tartottak nyilván, és volt az úgynevezett disidents bónusz. Tehát ha valaki szemben áll egy rendszerrel, ha börtönbe zárják, akkor még pláne, akkor nem kell olyan jó írónak lenni. Tehát akkor a az akkori hidegháborús légkörben, hát hogy mondjam, sok mindent elnéztek, ha az ember disszidens irodalmat írt, mert tiltott irodalmat írt. 1990-től ez megszűnt. Na most én nem állítom, hogy az én korábbi könyveim fogadtatásában csak az játszott szerepet, hogy ezek rendszerkritikus művek voltak, de a helyzetem emiatt jobb volt az átlagos magyar helyzetnél. Ez az oka annak, hogy nagyon sok mindent először némettől jelenik meg, és aztán évekkel később? Nem, én mindig magyarul akartam írni, szóval tulajdonképpen még az első illegális kötetemet is csak azzal a ravasznak szánt csellel adattam ki, és csempésztettem ki nyugatra, hogy hát ha ezzel nyomást gyakorlok a magyar könyvkiadásra, és akkor végre magyar író lehetek. Ez is történt. Tehát soha nem jelent volna meg második kötetem Magyarországon, ha nincs az. Ez a melyik kötet? Nyom, hogy? Ez melyik kötet? Ez az előtörténet. Az előtörténet. A 19, 19 év szünet után egyszerűen jobb üzletnek számított az, hogy én, Magyarorsz ön, Arnold Arnold elején, hogy én Magyarországon megjelenek, mert mi történt? Az történt, hogy kiadtak Hát ma elképzelhetetlen módon, de 15 ezer példányban, és azért 15 ezerben, mert a kulturpolitika azt mondta, hogy nem szabad többet. De ezzel én tulajdonképpen azt is mondhatnám volna, hogy megnyertem a mérkőzést. Na de közben mégis az volt a helyzet, hogy azzal, hogy nyugaton publikáltam, nekem ott kritikám volt, közönségem volt, irodalmi kapcsolatrendszerem kezdett kialakulni, de német könyvet én. Tulajdonképpen a 80-as évek vége felé kezdtem próbálni írni. Tehát minden, addig minden könyvet magyarul írtam, lefordítottam, és volt mindig valaki, aki ezt az én németségemet egy olvasható németséggé lektorálta. Három történetet hoztál, három anekdótát 68-ból, és akkor megkérem, hogy olvast föl őket. Túl voltam a jogerős ítéleten, kölcsönökből kipizettem az ügyvédet és a perköltséget is, amikor egy barátom hajnali órán lélekszakadva csöngetett be hozzám, telefonom még nem volt, azzal, hogy erdős pál, matematikus professzor hallott rólam, és mindenképpen szeretne velem megismerkedni, de csak délelőtt ért rá. Fogalmam se volt ki ez az ember, és egyáltalán mit érdekelhet egy tudóst, egy deklasszált magyar költőben, de 11-re bementem a matematikai intézetbe. Különös beszélgetés zajlott közöttünk. Valójában nem is volt diskurzus, inkább két monológnak mondanám. Ő mindenek előtt elnézést kért, amiért ilyen septében kell találkozunk, de tegnap érkezett New Yorkból, és holnap már repül is tovább Sydney be egy nagy nemzetközi szimpoziumra. Most pedig mondjam el neki, Foglaltja össze röviden, hogy ő, mi is volt ezzel a kínai ügyjel meg velem. Úvatosan, hogy megértse, elkezdtem neki magyarázni a szovjet-kínai szakítás pekingi változatát és a magyarországi szocializmussal kapcsolatos fenntartásaimat. Erdős nem szakított félbe, de éreztem, hogy lassan elege lesz a szövegemből. Azután résnyi születemet kihasználva megszóralt. Azt mondta, becsüli érdeklődésemet Kína iránt, mert annak az országnak nagy jövője van, főleg, ami a matematikai tudományokat illeti. Beszélt egy ottani kollégájáról, aki világszínvonalon foglalkozott számelmélettel. Ennek kapcsán aztán kellő részletességgel ecsetelte legsajátabb szakterületét, és tette ezt, Épp a hiába valóan, mint ahogyan az imént én igyekeztem beavatni őt a kínai kommunista párt történetének rejtelmeibe. Ám mégsem mondanám, hogy kvittek voltunk. Miközben koponyámon, tompán doboltak a tételek és egyenletek, politizált lényem szinte elszörnyet azon, hogy akadhat valaki, aki fél órát tud egyfolytában beszélni anélkül, hogy az Egyesült Államok a Szovjetunió, Vietnám és a szolidaritás szavakat kiejtené a száján. S bár közelítőleg se tudtam felmérni ennek a világrészek között röpködő zsenének a nagyságát, egy pillanatra megérintett a kivételesség varázsa, és egyszer csak, Teljesen jelentéktelennek éreztem magamat, addigi és várható emberi és írói teljesítményemet, hegyes halom és záhony közé beszorult egész egzisztenciámat. Késő este az abáziából az a felé menett, beleütköztem Vorsába. Vorsa munkásszármazású író volt, 56 után kezdte pályáját, és nagyon zertett volna jóba lenni az Ika körüli értelmiségiekkel. Ezek azonban panaszolta nekem pár évvel, azelőtt lenézik őt, mint prolit. Valójában Ikáék a hatóság ügynökét sejtették benne. Varsa egy ideig a muzsa kiadónál dolgozott, de onnan állítólag túlzott italozása miatt el kellett jönnie. Az ilyen indoklások természetesen lehettek ürügyek is de ezen a júniusi estén Borsa ténylegesen és szemmel láthatóan be volt rúgva. Támolyogva, széles ölelő gesztussal fogadott. Hallom, mi van? mondta, és szomorúan megcsóválta a fejét. Arrohat polgári banda bezzeg egymás után kapja a kosútt díjakat, miközben a balosokat beperelik. Tjüha, gondoltam, ez nagyon lelkes, jó lesz vigyázni. Pedig Borsa nem provokálni akart. Körülpillantod, hogy nem hallja e más is, majd szemembe nézve, mint egy váratlanul kiózanodva, tagoltan mondta, ezen a földrészen, kisöcsöim, semmit sem lehet tenni a Szovjetunió ellenére. Ezt az amerikaiak is tudják, meg a kínaiak is tudják. Mert erről ugyebár megegyeztek Jaltában, 56 is azért nem sikerült. Jalta miatt. Ingatag léptekkel távozott, de vissza-vissza fordult, és vigyorogva ismételte a számomra csak egy mediterrán fürdőhelyet jelző városnevet. A központi munkaügyi döntőbizottság ülésén a múzeum képviseletében Bodor Elf társ az aligazgató jelent meg. Magam védelmében előadott, kisebb a szónoklatommal, bár teljesen eredménytelen volt, alkalmatlanság címén a bíróságítéletre hivatkozva öt perc alatt elbocsátottak, valamit mégis elértem. Bodor elvtársat mód felett felháborítottam. Mihelyt kiléptünk a kosut Lajos utcára, mindketten öltönyösen, nyakkendősen, a gyönyörű verőfényben valósággal nekem rantott. Tudod, mit kiáltotta? Tudod, mit kellett volna veletek csinálni? Nem elítélni, ördögöt. Téteket jól segbe kellene rúgni. Gonosz kölykök, az állam ellen fellázadni, mondta fejcsóválva. Az állam ellen, amely kenyeret ad, munkát ad és felnevel. Vett tudomásul ordított a megdöbbent járókelők füle hallatára, hogy állam mindenütt van. Kínában is, ha tetszik, ha nem. És állam mindig volt, és mindig lesz, volt 5000 évvel ezelőtt is, lesz 5000 év múlva is. Közben odaértünk az autóbusz megállóhoz, amelyhez én merő udvariasságból kísértem el. Az autóbusz ajtaja kinyílt, bodor társ még utolszor szemrehányóan rám nézett, pillantásában egy tisztes hivatalnok élet jogos méltatlankodásával, s már a kocsi lépcsőjéről sziszegte felém, Nazarvus következő mukaemre 1995 szeptemberében sikerült beléпnem лукоморье больше нет от дубов проылвый след туб ходитьц на паркет так видне выходили из избы здоровенные желоббы порубили все тупы на грабы Тоска у меня в груди Это только присказка Сказка впереди Раз прекрасно жить в домах На куринах, на ногах Но явился всем на страх вертобрах, Добрый молдец он был Бабку ведьму подпоил Радный подвиг совершил Дом спалил Уймись, уймись Тоска у меня в груди Только присказка, сказка впереди Тридцать три богатыря Порешили, что за зря. они царя и моря Каждый взял себе надел. Кур завел и в сидел Охраняя свой удел, не удел Ободрав зеленый дуб Дядька их не сделал сруб С окружающими туп стал и грунт И рухал с день деньской, бывший дядькой морской, ходил участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска по в груди. Это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнёт анекдот. Но ученый сукян сын, цепь золотой снес торгсин И на выручку один в магазин. Как-то раз за Божий дар получил он гонорар. В лукоморье перехар, на яхтар, Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар-мемуар. Дуймись, уймись, тоска у меня в руке Только присказка Сказка впереди И русалка вот дела Честь недолг берегла И однажды как смогла Родила Тридцать три же мужука Не желают знать сынка Пусть считается пока сын полка Как-то раз один колдун Врун, болтун и хакатун Предложил ей как знаток Дамских струн Мол, русал, все пойму, и с тебя возьму, И пошла на к нему, как в тюрьму. Обрадатый Черномор, Лукоморский первый вор, Он давно Людмилу сбюрох хитер, Ловко пользуется дать тем, что может он летать, Зазеваешься, он хватит и текать. Ты уймись, уймись, доска у меня в груди. Сказка, сказка впереди, а коверный самолет, Стану в музей за прошлый год, Любознательный народ так и прет, Безопасских старых рыч Баф ворует хныч, техныч, Ох, скорее ее разбей, паралич эту мощь не дусил, леший как-то не добил лишь очив свою пил и вопил дай рубля прибью а то я добычка ли кто а не дожданы пропью до лото я ли ягод не носил Снова леший голосил А коры, поскольку кил приносил Надрывался издаля Все твоей забавы для Ты жалеешь мне рубля Ах ты тля И невиданных зверей Дичи всякой нету ей Понаехала за ей, ей ей ей ей Так что, значит, не секрет Лукоморья больше нет Все, о чем писал поэт — это бред For is a felolvasásában hallotok a három aptól 1968-ból írásokat, illetve egy igazi figura. Visocki előadásában a Lokomoria Bolsenyet, azaz Lokomoria Nincs Többé című dalt. És akkor mi beszélgetünk tovább Talus Györgyel. A rendszerváltás azt gondolom, hogy nem csak személyesen volt nagyon fontos számodra, hanem magukban a könyvekben is részben a késő kádárkor, részben a rendszerváltás nagyon erőteljesen megjelenik. Tehát ott történik, azt gondolom, hogy az egy ilyen második csomópont ha innen nézem a elmúlt műveidet. Tehát, hogy az mennyire jelenik meg, vagy mennyire volt fontos rögzíteni, és ezeket azért már többnyire Berlinből rögzítetted. És aztán majd lesz egy harmadikkor, amikor kitágul ez az egész. A rendszerváltás maga számomra nem volt igazi nagy meglepetés. Tehát én a 80-as években éppenséggel a Szovjetunió ismeretében, mert hogy első feleségem révén nekem szovjet rokonságom volt vidéken, én tudtam, hogy minden tönkre van menve. Tehát az világos volt, hogy ez szét fog esni. A kérdés csak az volt, hogy hogyan, és hogy ez véres lesz-e, vagy békés lesz-e, Magyarország tól magától békés kellett, hogy legyen, mert miért ne. Azonban az volt a problémám, hogy hát én eddig abból éltem, mert publikálni nem publikáltam, hogy szovjet könyveket fordítottam vagy ndk könyveket, és az a fajta irodalom, amit én fordítottam, arra többé nem volt szükség. Tehát az föl nem merült, hogy én még egyszer ideológiai szovjet könyvekből rosszul élhetek Pesten. A de helyette jött a saját élmények, tehát ekkor vált fontossa az, hogy az ellenzék készerepkőr, tehát mondjuk a kulcsfigura Tamássában, bár nem teljesen alter ego, de azt gondolom, hogy nagyon erősen benne van az a kör, aki melletted, veled, ott volt a 70-es évektől. Tehát akkor jönnek a saját történetek, akkor jönnek azok a fontos politikai történetek, amiket lehet, hogy amúgy írtál, de megjelenni nem jelenhettek meg. Nem, itt még egy dolog történt, emlékké vált amúgy. Az fontos, amikor a, ilyen módon emlékké válik, egy szűrőn keresztül látszódik már, tehát hogy egyfajta réteg is rákerül, hogyha valami emlék. Hát egyfelől irodalmárként formálni kellett az emléket. Tehát uh, hiába vannak az embernek uh, tengernyi önéletrajzi anyaga, vagy nagyon sok tapasztalata egy bizonyos millióról, ugyanezt 10-15 év múlva már emlékként tudja csak elmesélni. Na most, uh, hogy mondjam, Balzaknak több emléke volt. Na most uh, az én Emlékezetem az egy viszonylag szűk milliőre szorítkozott, de az, hogy emlékké vált, az azt jelentette, hogy elveszítette a politikai célirányosságát. Tehát én nem valami ellen írtam. Ahogy mondjuk a 70-es években, ha akartam, nem valami módon ellenzéki. De ez megváltoztatja a nyelvet? Ez megváltoztatja mondjuk a te írásodnak a mikéntjét, hogy mivel szemben vagy, mi, milyen emlékként írsz meg valamit? Igen, mert a prózaíró szemben a költővel, aki primér módon adhatja a saját költői ényét és indulatait és összes érzelmeit, a prózaíró nem jelentheti fel a hőseit. Tehát a a prózaírónak az a nem is a feladata, hanem a lehetősége, hogy a kort kornak lássa, és benne mindenkit a saját logikája szerint szerepeltesse. És akkor rögtön ott van, hogy a mm, lírikusból hogy lesz 15 év múlva maga a prózaíró, hiszen az idő meg a politika mégiscsak kezdik diktálja. Hoztál még egy történetet, a, egy szerelem történetét, és akkor hallgassuk meg most azt. Unoká bátyámról, Misiről, aki villanyszerelőként dolgozott, tudni lehetett, hogy szerelmes Györgyibe, másik távoli rokonunkba, és már a háború előtt is pályázott a kezére, ám Györgyi kikosarazta. Kár, magyarázta nagyanyám, mert ha Györgyi igent mondott volna, akkor nem történik meg az, ami történt. Csak hogy Györgyi a villanyszerelőkénél magasabb értelmiségi politizáló körökben forgolódott szülei régi szociáldemokraták voltak, és csúnyán belekeveredett a rajkperbe. Igaz? Csak tanúként szerepelt, még a tárgyaláson készült fényképen is megjelent az újságokban, csinos ruhában és karján elegáns retikülel, ám de bebörtönözték, és 1955 végén szabadult. Misi hűségesen várt rá, és ha rajta múlik, meg sem álltak volna az anyakönyvezetőig, de Györgyi nem hozzáment ment férjhez, hanem egy újságíróhoz, és az a házasság nem sokkal később fel is bomlott. Györgyi 1970-ben nyugati útjáról nem tért haza. Előbb Izraelben, később Bécsben telepedett le, és nyelvtanításból élt, mert több nyugat-európai nyelvet tudott, aminek Egyébként nagyanyám szerint közelehetett ahhoz, hogy kémgyenussá vált a kommunisták szemében. Hat évvel később 30 nap tartozkodásra turista útlevelet kaptam, és meglátogattam szűk sötét szobájában. Vacsora közben közös ismerősökről beszéltünk, elmondta, hogy otthonról többen meglátogatták, volt azonban egy szörnyű csalódása, misi. Disszidálása után írt neki egy levelet, amiben semmi, de semmi politika nem volt, csak azt akarta tudatni vele, hogy baráti érzései iránt a változatlanok erre, mi történt. Misi egy goromba levéllel válaszolt, miszerint ő olyan emberrel, aki hátat fordít a mi népköztársaságunknak, nem hajlandó kapcsolatot tartani. Később, a nyolcvanas évek derekán, amikor már én is Bécsben éltem, Györgyi mesélte, hogy Misi valahonnan megtudta a telefonszámát és felhívta, mire ő lecsapta a kagylót. 1990 elején egy pesti felolvasásomon egyszer csak ott ült Misi, akivel évek óta nem találkoztam. Az előadás után megszólított, gratulálok, kedves öcsém mondta, és halkabban hozzátette, ha most visszamédj Bécsbe, mondd meg Györgyinek, hogy hülye. Kérdőpillantásomra pillantásomra a következőt mesélte. Néhány nappal azután, hogy megkaptam Györgyi Bécsből küldött levelét, behívtak a BM-be. Nekem az intézménnyel sohasem volt dolgom, mint hogy általában kerültem a kommunistákat, még villanyszerelő is azért lettem, mert úgy gondoltam, hogy abban nem tudnak belekötni. Na már most gondolatod, hogy berezeltem, pedig nagyon udvariasan, majdnem kedvesen beszéltek velem. Hogy nekik? Semmi kifokásuk nincs két régi barát levelezése ellen, csak folytassam, sőt, ha akarom, útlevelet is adnak, hogy meglátogathassam őt Bécsben, mert bár Györgyi vétett a népköztársaság ellen, de ők tekintettel vannak nehéz sarsára, és szívesen segítenének neki. Nekem ennyi elég volt, és akkor megírtam ezt a levelet bízva abban, hogy Györgyi érteni fogja. Misi 1991 nyarán járt először hegyes halmon túl. Aglegényes körülményességgel több öröndel érkezett a császárvárosba, olcsó penzióban lakott, és maradék silingjait Wagner operákra költötte, leleült Györgyivel egy kávéházba, majd hármasban kisétáltunk a Dunaszigetre. Happy end nem lett a dologból, sőt, amire legkevésbé számítottam politikai vita. Tört ki közöttük. Györgyi ellenszenvesnek találta a misiáltal nagyon becsült Antal Józsefet, mire Misi szemére vetette Györgyinek, hogy annak idején 1948-ban Szolczdemlétére hajlandó volt egy pártba menni a kommunistákkal. Nem kellett volna, ismételte. És mintha már nem is erről a kérdésről vitatkoznának, lett volna jobb megoldás. Talos György felolvasása utána Stromfogel-től hallottuk az Elmegyek, Elmegyek című tart, és mi még egy rövid időre beszélgetünk tovább Talos Györgyel. Úgy tűnik, hogy az elmúlt tizen év a legutóbbi könyveit egy sokkal nagyobb perspektívát kaptak, tehát gondolok itt a Viszlát elvtársakra, a tízesztendőre, a közgazdász bukására, mint hogy a Berlinből egy sokkal nagyobb térségben ezt az egész térséget néznéd. Mennyire függ össze a te elmenéseddel, az ottlevéseddel, hogy már nem csak a hazai, hanem maga a rendszer, vagy pedig így alakulnak a dolgok, hogy egybe kell látni ezt az egész egykor volt térséget? Ezt a jelenséget én elsősorban életkori változással magyarázom. Tehát bekövetkezik az ember életében az időszak, amikor több van mögötte, mint előtte. Na most ez egy olyan perspektívát ad a dolgoknak, hogy hát egyfelől nem túl kellemes érzés, hogy az ember azt mondja, hogy már nem nagyon függ tőle, ami történni fog, de az még függ tőle, ami történt, az az igyekezet, hogy ezt valamilyen módon euh, kommunikálni tudja, hogy ezt valamilyen módon közölni tudja egy olyan közönséggel, amelyik, hogy mondjam, vevő, ha nem is az igazságra, de legalább az érdekességre. Na most én úgy gondolom, hogy egyre érdekesebb a múlt, most nem azért, mert a politikusok eljátszadoznak vele, annélkül, hogy egy, szót is értenének belőle, hanem azért érdekesebb, mert a múltban valamilyen formában, embrionálisan benne van a jelen. És benne van a jövő. És benne van a jövő. Uh -huh. Na most az én részben ugye az én német kiadóknál betöltött szerepem, az most e pillanatban irodalmi művökön kívül, ami kevésbé kapósak mostanában, mint a történetiek, az, hogy elmagyarázzam. Kelet-Európát. Eredetileg csak Magyarországról volt szó, és írtam egy magyar történelem könyvet németül, amiben az előszóban megírom, hogy a magyar nyelven a megmagyarázni azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy magyarrá tenni. És én tulajdonképpen a német olvasó számára szeretném magyarrá tenni Magyarországot. Na de azóta áttértem kelet-európai, meg orosz témákra, mert egységben látom. Ezeket a dolgokat, tehát az, hogy mi történik ma Magyarországon, az egyáltalán nem független attól, hogy a szomszédországokban mi történik, hiszen, hogy patetikus legyek, sors közösségben éltünk évtizedeken keresztül, és nem csak a reális szocializmus jó voltából, hanem évszázadok óta nagyjából ugyanaz a paradigma jelenik meg a szomszédországokban, tehát érdemes ezeket az országokat újra meg újra magyarázni és értelmezni. Zenéket válogattál, és azt említetted, hogy nagyon nehéz úgy, bár te abszolút a klasszikus zenékben azt gondolom, hogy egy nagyon fontos fül vagy. egy mégis nehéz úgy zenéket válogatni, hogy az embernek van egy olyan gyermeke, aki abszolút a komoly zenében, first class. Szóval, hogy akkor mi alapján válogattad azokat, amit hoztál Van benne népdal is, meg van benne Schubert, meg majd hallunk még klasszikust. Hát ez négy irány. Ebből a Schubert valóban a Winterreise, az az egyik kedvenc e sokaknak. klasszikus zene számom. A többinél ott lehet, hogy válogathattam volna mást is éppen, de mindenképpen két dologhoz ragaszkodtam volna, az egyik az orosz jelenlét, és a Viszocki esetében, akinek most jelent meg a 80. születésnapjára a verses kötete a szőlősi Dávid fordításában, én utószót írtam hozzá, hát az oroszoknak benne kell lenni. A magyar népdalnak ugyanúgy benne kell lenni, mert engem még egy rosszul alkalmazott kodály módszerrel ö, oktattak, hát természetesen sen, senki se gondolta volna, hogy a lányom az egyik legjelentősebb koldály szakértővé növé ki magát, ebben nekem igazából nincs szerepem. Nagyon szépen köszönöm Dalos Györgynek, hogy velünk voltál, hogy beszélgettél a műveidről, Berlinről, Magyarországról, két gyökereségről, még egy zenével, Ravel, egy rövid részletével búcsúzunk önöktől, a jövő héten Szegő János várja önöket Kistibornói íróval, addig is további szép estét kívánok a szerkesztő Pályi Márk és Burger Lajos hangmérnök nevében. Elküson a műsorvezető Marta névát hallották.